Шевченко був замислений, невеселий. Він не чув, як підійшов Тарновський і сів поруч. «Втішити?» – запитав, звертаючись до Шевченка. Шевченко не відповів. Ще вранці вони з-за Білою відвідали убоге селянське кладовище. Сучкувати дубовий хрест на могилі Покоївки, що її ненароком убила праскою сестра Тарновського – Розвіяв сумніви. І це сталося в палаці освіченого мецената, почесного вільного общинника Академії мистецтв. Куди б тепер не глянув, скрізь ввижався дубовий хрест. Утішити, питаю, повторив Тарновський. Дякую. Чим же? Сьогодні мій хор співатиме для вас нові пісні. Дякую. Я слухав хор першого дня. В голосі Шевченка чулася настороженість. Нові пісні почали розучувати, як тільки дістав вашого листа, коли ви написали прямісінько до вас, пам'ятаєте? Я й зрадів почав учити співаків. І артисти мої радіють, твердив господар. Перед нами, може, й радіють, а що в них на душі? Шевченко встав, схвильовано пройшовся. Знову сів, широкі брови насупилися. «А що в них на душі може бути?» – перепитав Тарновський. «Одне – веселити гостей. Такий у них обов'язок. Не те. На душі в них неволя. Обличчя сміється, а серце плаче. Мистецтво. Передусім мистецтво. Все для нього». Терновський задер голову і застиг у урочистій позі. Його горбакуватий ніс надавав обличчю гордовитого античного вигляду. Хіба ж я не йду на жертви? А скільки мені коштувала колекція? Та я міг би мати ще один хутір за ті витрати. А скільки забирають грошей роз'їзди, розшуки унікальних перлин? Заради чого? Цього не знають. Не кожному потрібен заіржавилий спис чернігівського воїна, яким він боронив січ від чужинців. А за картини за кордоном доводилося платити золотом. Та ви ще в столиці чули про мої жертви заради мистецтва. Похвально Григорію Степановичу. Добре діло робите, підвів голову Шевченко. От тільки як можна сумістити в одне всі ваші справи? «Заслуги ваші перед мистецтвом безперечно будуть оцінені. Це, самі знаєте, зробить час. А ось, вибачте, чому в хорі і в театрі вашому зібрані найвродливіші дівчата-кріпачки? Адже не всі вони вміють співати. І одружуватися ви їм не дозволяєте. Ха, це вже хтось поскаржився!» «Я вам, Тарасе Григоровичу, не радив би розмовляти з моїми хлопами про їхнє та моє особисте життя», – мовив Тарновський. «Ну, я з ними не розмовляв», – якомога спокійніше сказав Шевченко. «Я читаю їхні сльози, зморшки на молодих обличчях та синці від побою. Мені легко їх зрозуміти сам з тих людей». Віктор уперше чув такі відверті слова «невдоволення», звернені до Тарновського. До цього ніхто не наважувався так розмовляти з ним. Шевченко помітив у діях мецената-поміщика таке, чого ніхто не помічав. І тим, не би, навчив Забілу дивитися на свого багатого сусіда не так однобічно. Тарновський приховував своє невдоволення – він не хотів, щоб у Шевченка склалася погана думка про нього, але відчував, що зарадити цьому майже неможливо. Принциповість і відвертість гостя були для мецената незрозумілі. — Ось Віктор хай скаже, — звернувся Тарновський до Забіли. — У мене всі задоволені. — Помиляєтеся, Григорію Степановичу, — відповів Забіла. — Усі ваші Хористи, оркестранти, актори театру не завжди мають хліб, частенько голодні бувають, а без них Качанівка збідніла б. Вмить обличчя Тарновського почервоніло. він переводив розгублений погляд із забіли на Шевченка,